Вона на секунду замислилась, оскільки цей чоловік сидів у стильній блакитній бавовняній сорочці і був пострижений значно коротше, ніж за бетфордського життя. Але Нора зрозуміла – то Раві. Цей Раві виглядав як друг, однак вона не могла прогнати від себе пам'ять про другого Раві, який вибіг з крамниці, дорікаючи її – Норі, що не може купити журнал. Я розумію, що ви очікували моєї теддівської лекції про шлях до успіху. Але правда в тому, що успіх – це омана. Все омана. Я хочу сказати, так, є на світі речі, які ми можемо подолати. Ось, наприклад, я людина зі страхом сцени і публічних виступів. І ось я на сцені. Дивіться, я на сцені! А не так давно мені дехто казав, що моя проблема не в тому, що я боюся сцени, а в тому, що я боюся життя. І знаєте що? Чорт, це саме так і є. Бо життя – страшна річ і непроста. А причина тут у тому, що хоч яку гілку ми обираємо, ми завжди в межах того самого гнилого дерева. Я хотіла багато, що зробити в житті. Усього хотіла. Але якщо твоє життя гниле, то хоч що роби, воно таким і залишиться. Гниль в усьому. Джо на своєму місці робив різкі жести рукою, мовляв, припиняй це. Тому головне – просто бути добрими. Просто добрими. Я відчуваю, що мені час закінчувати, тож я б хотіла сказати – що дуже люблю мого брата Джо. Я люблю тебе, брате, і люблю всіх вас, хто сьогодні прийшов, і мені дуже приємно бути тут». І щойно Нора сказала, що їй приємно бути там, як зникла звідти. Нора знов опинилася в опівнічній бібліотеці. Але цього разу вона вже стояла на певній віддалі від полиць. Це було щось на зразок офісу. Нора помітила його раніше, в одному з ширших коридорів. Стіл був заставлений коробками, в яких ледве вміщувалися якісь безладні папери і теки, а також комп'ютер. Комп'ютер був старенький, великий кремовий ящик. Такий стояв у місіс Елм у шкільній бібліотеці. Жінка тепер сиділа за клавіатурою, щось поспіхом набирала, дивлячись на монітор і не взираючись на нору. Світло вгорі, ті самі голі лампочки на дротах, шалено блимали. Батько лишився живим завдяки мені, але також він зрадив мамі, і вона померла раніше. А я зберегла добрі стосунки з братом, тому що ні разу його не підводила». Проте він насправді лишився такий самий і спілкується зі мною так, тому що я допомагаю йому заробляти гроші. І я не так уявляла собі олімпійську мрію. Усе те саме. І щось сталося в Португалії. Може, спроба самогубства, не знаю. Чи є ще якісь життя? Чи тільки декорації міняються? Але місіс Елм не слухала». Нора помітила щось на столі – стару помаранчеву пластикову ручку. Точно така була в нори у школі. «Аго, місіс Елм, ви мене чуєте?» Щось відбувалося не те. Обличчя бібліотекарки було тривожне і напружене. Нора прочитала на екрані системна помилка. «Місіс Елм, аго, ей, ви мене чуєте?» Вона поторсала місіс Елм за плече. Це ніби допомогло. На обличчі місіс Елм, коли вона відвернулася від екрана, з'явилося велетенське полегшення. О, Норо, ти повернулася? А ви гадали, що ні? Думали, що я те життя захочу прожити? Місіс Елм хитнула головою, навіть неї не поворухнувши, якщо це можливо. Ні, не в цьому річ Просто все стало ненадійним Що саме? Перехід Перехід? Із книжки сюди З обраного життя сюди Ніби виникла якась проблема В усій системі Щось таке, чого я не можу контролювати Щось зовнішнє Ви маєте на увазі в моєму житті Місіс Елм знову подивилася на екран Так, ти знаєш, опівнічна бібліотека існує тому, що існуєш ти В основному житті Отже, я помираю На обличчі в місіс Елм з'явилося роздратування Це можливість Так би мовити, в нас, імовірно, закінчуються можливості Нора подумала, як приємно було плавати в басейні якою сповненою життя вона почувалася. І раптом усередині неї щось відбулося. Дивне відчуття. У животі ніби потягло, як на швидкісному ліфті. Щось у нори змінилося. Раптом думка про смерть її збентежила. І тут же лампочки припинили мигати і засяяли рівно і яскраво. Місіс Елм плеснула в долоні. Сприйнявши те, що з'явилося на екрані О, все повернулося, це добре, глюк зник Усе знову працює, дякую Я в тебе вірю Що? Ну, от комп'ютер каже, що основна причина на базовому носії тимчасово усунута І основна причина в тобі Базовий носій ти Місіс Елм усміхнулася Нора моргнула, а коли розплющила очі, то виявила, що вони обидві стоять в іншій частині бібліотеки. Знову між полицями. Стоять застигло, в ніяковому мовчанні дивляться одна на одну. «Гаразд, ну заспокойся», – сказала місіс Елм, а потім глибоко і значуще зітхнула. Вочевидь, вона зверталася до себе. У різних життях моя мати помирала в різний час. Я б хотіла таке життя, де вона ще жива. Воно існує? Увага місіс Елм перемкнулася на нору. Можливо. Чудово. Але ти не можеш туди потрапити. Чому? Тому що в цій бібліотеці книжку можна знайти за твоїми рішеннями. Ти ніколи не робила такого вибору, який би вплинув на те, щоб вона лишилася живою до вчорашнього дня. На жаль. Лампочка знову мигнула над головою Нори. Але більше нічого в бібліотеці не змінилося. Тобі треба подумати ще про щось, Норо. Що у твоєму останньому житті було хорошого? Нора кивнула. Плавання... Мені сподобалося плавати, але не думаю, що в тому житті я була щаслива. Я не знаю, чи хоч у якомусь житті я по-справжньому щаслива. Щастя – це мета? Не знаю. Мабуть, я хочу, щоб моє життя щось означало. Хочу робити щось хороше. Ти колись хотіла займатися гласіологією, ніби пригадала місіс Ел. Ага. Ми з тобою про це навіть бува розмовляли Ти казала, що тобі цікава Арктика І я запропонувала тобі піти в гласіологи Пам'ятаю Мені одразу назва цієї науки сподобалась А от мамі з татом ця ідея зовсім не була по душі Чому? Навіть не знаю До плавання вони мене заохочували Ну, принаймні тато а все, що пов'язане з наукою, в них викликало якусь дивну реакцію. Нора у животі відчула надзвичайно щімку печаль. Від самої появи на світ батьки сприймали її зовсім не так, як брата. Якщо не говорити про плавання, кар'єри очікували саме від Джо, сказала вона. Мама намагалася відрадити мене від усього, що могло відволікати від спорту. На відміну від тата, навіть не вимагала, щоб я ходила в басейн. Але, безумовно, десь має бути таке життя, де я не стала слухатися маму і почала досліджувати Арктику. Десь далеко я маю мету. Рятую планету. Вивчаю, як і чому змінюється клімат. передовій. Отже, ти б хотіла, щоб я пошукала тобі це життя? Нора зітхнула. Вона все ще не знала, чого хоче. Але принаймні, за полярним колом усе буде по-іншому. Гаразд. Так. Вона прокинулася на койці на якомусь судні. Здогадалася про це тому, що підлога погойдувалась. І це тих погойдування її розбудило. Обстановка в каюті була спартанська. На норі були товстий флісовий світер і спідні термоштани. Скинувши ковдру, вона відчула головний біль. У роті пересохло, а щоки наче прилипли до зубів. Вона закашлялась і від цього грудного кашлю відчула себе незмірно далеко від олімпійського здоров'я. Пальці пахли тютюном. Вона сіла на койці і побачила біляву міцну жінку з обвітреним обличчям, яка, сидячи на іншій койці, дивилася на неї. «Гуд Нора!» Нора всміхнулась. Вона від душі сподівалася, що в цьому житті не дуже добре знає ту скандинавську мову, якою розмовляється жінка. «Доброго ранку!» Вона помітила добре почату пляшку горілки і кухоль на підлозі біля сусідчиної койки. Календар із собачками – квітень, спрингер спаніель – стояв на скрині між койками. Також там лежали три книжки, всі англійською. На найближчій до сусідки було написано «Принципи механіки льодовиків». Біля нори лежали арктичний довідник натураліста – і «Сага про вельсунгів» – вікінгівський епос про Сінгурда-драконоборця з серії «Класика» – Видавництво «Пенджін». Нора звернула увагу на ще дещо. Було холодно. Не на жарт. Холод був такий, що майже обпікав. Від нього заходили зашпори і терпли щоки. Навіть у приміщенні. У кількох шарах термоодягу, у светрі, при тому, що два обігрівачі світилися помаранчевим. З рота на кожному видиху йшла пара. «Чому ти тут, Норо?» – із сильним акцентом спитала сусідка по-англійськи. Питання непросте, тим більше, якщо не знаєш, де це «тут». Чи не ревнувати зараз для філософії?» Нервово розсміялася Нора. В ілюмінатор було видно крижану стіну, що здіймалася з моря. Це або дуже далеко на півночі, або дуже далеко на півдні. Але точно дуже далеко. Жінка й далі не зводила з неї очей. Нора уявлення не мала, чи дружать вони. Жінка справляла враження міцної, прямолінійної, приземленої. Але можливо, вона цікава як товариство. Я не про філософію, навіть не про гласиологічні дослідження. Хоча, може, це й те саме. Я про те, чому ти вирішила податися якомога далі від цивілізації. Ти мені ніколи не казала. Не знаю, відповіла Нора. Я люблю мороз. Такого морозу не любить ніхто. Хіба що садомазохісти. То правда. Нора потяглася до светра, що лежав у ногах ліжка, і стала вдягати поверх того, який уже був на ній. Вона помітила, біля пляшки з горілкою лежала заламінована картка на шнурі. Інгрід Скірбек, професорка геології, міжнародний інститут полярних досліджень. Навіть не знаю, Інгрід «Мабуть, просто люблю льодовики. Хочу їх розуміти. Чому вони тануть?» Говорила вона не як спеціалістка з льодовиків, судячи з того, як Інгрид підняла брови. «А ти?» – з надією спитала Нура. Інгрид зітхнула. Провела великим пальцем по ладоні. «Коли пер помер, я не могла витримувати життя в осло».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 Відказала вона. Так, сьогодні їх виглядаю я. Очі його збільшилися від здивування, можливо, вдаваного. З ним складно було точно визначити. Ви? А тож. Нурі страшенно потрібно було знати, кого чи що вона має виглядати, але запитати не могла. Ну тоді, бо ніченч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 Такої відокремленості серед такої безлюдної природи вона ще ніколи не відчувала. У нічні суїцидальні години вона гадала, ніби самота – це її біда. Але вона ще не відчувала істинної самоти. Самотня душа у великому місті тужить за зв'язком, бо вважає, людські стосунки – це сенс усього. Але серед чистої природи, або, як писав про це Торо, бальзаму дикої природи, самота набуває інакшого характеру. Вона сама стає різновидом зв'язку. Між людиною і світом. Між людиною і її я. Нора пригадала розмову з Ешем. Високий, трохи незграбний, але симпатичний. Він завжди приходив по нову книжку з акордами. Розмова відбувалася не в крамниці, а в лікарні, коли її мати хворіла. Невдовзі по тому, як у неї виявили рак яєчників, жінка потребувала операції. Нора водила матір до консультантів у Бетфордській лікарні і тримала за руку протягом тих кількох тижнів більше, ніж решту життя. Поки мамі робили операцію, Нора чекала в лікарняній їдальні. Еш у хірургічному костюмі проходив повз і познав у Норі жінку, з якою не раз розмовляв у теорії струн. Помітив її хвилювання і підійшов привітатися. Він працював у лікарні в загальній хірургії. І врешті Нора почала розпитувати його, чим саме він займається. Конкретно того дня він видалив апендекс і жовчну протоку. Також Нора питала про те, як довго людина відходить після процедури, і він її обнадіяв. Урешті, про що вони тільки не встигли поговорити? І при цьому Еш ніби відчував, що для Нори важливе саме в ту мить. Казав, що не варто одразу кидатися шукати симптоми в інтернеті. Після цього вони прийшли на розмову про соцмережі. На його думку, що більше людей до них приєднуються, то вищий у суспільстві рівень самотності. Ось чому сьогодні люди так одне одного не люблять, відзначив Еш. Бо перевантажені друзями, котрі насправді не друзі. Чула коли-небудь про число Данбара. Він розповів Норі про Роджера Данбара з Оксфордського університету який виявив, що люди запрограмовані на знайомство лише зі 150 особами, оскільки приблизно такий розмір мали громади мисливців і збирачів. А з книги Судного дня, говорив їй Еш під яскравими лампами лікарняної їдальні, видно, що в англійській громаді того часу теж у середньому жило по 150 людей. Окрім графства Кент, там було 100 От я з Кенту походжу. У мене асоціальні гени. Я бувала в Кенті, зауважила Нора, і помітила це. Але мені ця теорія подобається. В інстаграмі за годину можна зустріти стільки людей? Отож, а це нездорове явище. Наш мозок із цим не справляється. Ось чому ми так бажаємо особистого спілкування. Дужче, ніж завжди. І ось тому я ніколи не куплю збірку пісень Саймона і Гарфункеля Келя через інтернет. Нора всміхнулася, згадавши це. Аж тут, до арктичної реальності, її повернув гучний сплеск. За кілька метрів до неї, між кам'яним острівцем, де стояла вона, і ведмежим островом, з води витикалася ще одна маленька скеля. Хтось виник там із морської піни. Важкий, мокрий, він ваговито ляпнувся на камінь. Тремтячи всім тілом, нора приготувалася випускати ракету. Але то був не білий відміть. то був морж. Товстий поморщений коричневий звір виліз на кригу. Потім зупинився і уважно подивився на нору. Звір справляв враження старого, навіть за моржевими мірками. Він, а може вона, безсоромно довго дивилася на нору. Жінці стало страшно. Про моржів вона знала дві речі. Вони бувають люті і поодинці практично не трапляються. Отже, скоро з води можуть вилізти інші моржі. Нора замислилася, чи пускати ракету Морж залишався на місці, як привид себе самого в нерівному світлі Але поволі розчинявся в тумані Минали хвилини На норі було сім шарів одягу, однак її повіки здавалося готові були скрижаніти Якщо вона довго не розтулятиме очей До жінки час від часу долинали голоси і ненадовго колеги підійшли на таку відстань, що їх стало видно. Силуети в тумані, схилені над землею, вивчали зразки льоду невідомими норі-приладами. А потім вони знову зникли. Нора з'їла протеїновий батончик із рюкзака. Він був холодний, твердий, як іриска. Поглянула в телефон, але сигналу не було. Стояла глибока тиша. У ній Нора зрозуміла, наскільки галасливо врешті світу. Тут кожен звук щось означав. На нього було потрібно звертати увагу. Чуючи, Нора почула ще один сплеск, але вже з іншого боку. Туман і слабке світло не давали їй розгледіти хто там. Але то був не морж. Нора зрозуміла це, коли побачила, який великий силует рухається до неї. Більший, ніж морж. І більший за будь-яку людину. Мить надзвичайної кризи посеред крижаної пустелі. «Ой, б***ь!» – прошепотіла Нора в морозне повітря. Туман розвіявся, і Нора побачила величезного ведмедя на задніх лапах. Він опустився на всі чотири і побіг на неї несподівано швидко і жахливо прекрасно. Нора не зробила нічого. Від паніки її розум паралізувало. Нора завмерла, мов вічна мерзлота. Врешті інстинкт самозбереження спрацював. І Нора підняла ракетницю і вистрілила. Ракета, подібна до маленької комети, злетіла і упала в воду, і її світло згасло разом з Надією. Тварина й далі рухалася до нори. Нора впала на коліна, стала колотити черпаком об кострюлю і кричати на все горло. Ведміть! Ведміть. Ведмідь на мить спинився. Ведміть! ведміть! Він знову пішов на нору. Стукіт не допомагав. Ведмідь був уже близько. Нора замислилася, чи встигне дістати до рушниці, яка лежала на льоду, але трохи задалеко. Вона вже бачила, як кіхтисті широкі ведмежі лапи залишають сліди на притрушеному снігом камені. Звір схилив голову, і його чорні очі дивилися просто на неї. «Бібліотека!» – закричала Нора. «Місіс Елм! Будь ласка, поверніть мене назад! Це не те життя! Це справді, справді, справді не те життя! Поверніть мене! Я не хочу пригод! Де бібліотека? Хочу в бібліотеку!» Ведмідь дивився на Нору без злості. Вона для нього була просто їжею. М'ясом Її сповнив жах, який межував зі смиренням Серце вибивало барабанний дріб Усе, кінець фільму Інора з раптовою чіткостю зрозуміла Саме в цю мить Вона не хотіла вмирати І це було проблемою Перед лицем смерті життя видавалося значно привабливішим То як же потрапити до північної бібліотеки? Щоб відкрити іншу книжку, вона має розчаруватися в житті, а не просто його злякатися. А тут була смерть, люта, певна смерть в образі ведмедя, який міряв її чорними очима. Інора розуміла краще, ніж будь що помирати вона не готова. Вона стояла на місці. І це знання переростало страх перед очима білого ведмедя, голодного і теж одержимого жагою існування. Нора колотила черпаком по кострюлі. Сильніше. Швидке стукало. Бум-бум-бум. Я не боюся, я не боюся, я не боюся, я не боюся, я не боюся, я не боюся. Ведмідь зупинився і уважно, як і морш, подивився на нору. Вона кинула погляд на рушницю. Так, не дістане. Поки вона дотягнеться до зброї і зрозуміє, як стріляти, буде запізно. Тайнура сумнівалася, що зможе отак просто підстрелити білого ведмедя. Тож вона й далі гупала черпаком. Вона заплющила очі і стукотіла, бажаючи повернутися до бібліотеки. Розплющивши очі, Нора побачила, що ведмідь пірнає в море. Та вона не припинила галасувати і тоді, коли звір уже зник під водою. Десь за хвилину вона почула, як її кличуть із туману. Нора була в шоці, але не зовсім у такому, про який думали її колеги, що сиділи поряд у човні. Шок був пов'язаний не з тим, що вона опинилася на волосок від смерті, а з тим, що Нора усвідомила, наскільки справді їй хочеться жити. Вони пропливли острівець, на якому так і бояло життя. Скелі поросли зеленим лишайником. Птахи, дрібні чистуни і тупики, збилися докупи, захищаючись від арктичного вітру. Життя, яке тримається попри все. Нора ковтнула каву, яку їй налив Юго, просто з термоса. Тримала її холодними руками, що мерзли навіть у трьох шарах рукавиць. Бути частиною природи – це, як виявилося, бути частиною жаги життя. Якщо надто довго сидіти на місці, то можна забути, наскільки широкий насправді світ. Можна не зрозуміти, що стоїть за широтами і довготами. Так само, подумала Нора, важко осягнути, як багато всього є в одній людині. А коли відчуваєш цю неосяжність, коли щось її відкриває, то зринає надія і хоч не хоч прихоплюється до тебе міцно, мов лишайник до скелі. Температури повітря на Шпітсбригені підвищувалися вдвічі швидше, ніж по всьому світу. Кліматичні зміни в цих краях відбуваються активніше, ніж у більшості куточків землі. Одна жінка у фіолетовій плетеній шапочці, натягнутій на брови, говорила, як бачила, що один айсберг зробив сальто. Очевидно, причиною було те, що його нижня частина сильно підтанула і верх переважив. Інша проблема – танення вічної мерзлоти в землі, яка від того м'якше є. Це спричиняє сув і лавини, які загрожують дерев'яним будиночкам Лонгіра – найбільшого міста на Шпіцбергені. Також виникає ризик того, що тіла з могил на місцевому цвинтарі здіймуться на поверхню. Перебування в товаристві такої кількості вчених, які намагалися виявити, що саме відбувається на планеті, оцінити льодовикові та кліматичні процеси, повідомити про них усіх і врятувати життя на Землі, надихало. На пароплаві Нора тихо сиділа в їдальні. А до неї підходили люди і співчували, бо вона пережила зустріч із ведмедем. Нора не могла їм розказати, що насправді ця пригода врешті принесла їй радість. Вона просто вічливо всміхалась і намагалась уникати розмов. Це було напружене життя, без компромісів. Стояв 56-градусний мороз.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 Лоренцо наївно сподівався чудового життя – цілий день робити цеглу. А ввечері пити пиво за однією стійкою з бітлами. Чи прогулюватися Карнабі-стріт під ручку з Джин Шрімптон або Маріанною Фейсфул. Тільки от по приназву «Лондонська цегельна компанія» була зовсім не в Лондоні. Її завод стояв за 60 миль звідти на північ.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 Інора дійсно відчувала певний шок, але не той, про який думали колеги. Не від того, що мало не загинула. Вона в такому стані перебувала, відколи війшла до опівнічної бібліотеки. Ні, шок полягав у тому, що вона майже ожила. Чи принаймні могла собі уявити, що хоче жити знову. І їй хотілося з цим життям робити щось гарне. Життя людини, як вважав шотландський філософ Девід Г'юм, для всесвіту важить не більше, ніж життя устриці. Але якщо для Девіда Г'юма було важливо записати цю думку, то може важливо також спрямувати своє життя на якісь добрі цілі, на те, щоб берегти життя в усіх його формах. Як зрозуміла Нора, оця інша Нора та її колеги обчислювали швидкість, із якою Крига і льодовики тануть у цій місцевості, аби визначити міру прискорення кліматичних змін. Не лише цим, однак в основі їхніх досліджень було саме це, наскільки розуміла Нора. Отже, в цьому житті вона робила свою справу на благо планети. Чи принаймні відстежувала невпинне руйнування планети – щоб донести до людства свідчення кризи довкілля. Потенційно це могло теж загнати в депресію. Але все ж таки справа добра і по-своєму вдячна, гадала Нора. Це вже мета в житті, а вони теж були під враженням. Колеги, зустріч із білим ведмедем – це не жарти. Нору сприймали як своєрідну героїню, не таку, як олімпійську чемпіонку, проте в не менш почесний спосіб. Інгрід пригорнула її. «Ти в нас просто воїн кастрюлі черпака. Твою безстрашність, а також наші потенційно-революційні знахідки треба відзначити гарною вечерею». «Ігорілочкою. Як гадаєш, Петере? Гарною вечерею? В Лонгірі? Тут таке буває? Виявилося, що буває. На суходолі товариство зайшло до симпатичної дерев'яної хатинки з вивіскою Грувале Герет, що примостилася біля порожньої дороги в засніженій, суворо-прекрасній долині. Нора пила арктичний ель і здивувала колег тим, що обрала веганські страви в меню, де можна було замовити стейк з оленя чи котлету з лося. Напевне, вигляд у неї був стомлений, тому що кілька колег її про це казали. А може, просто було небагато моментів у спільній розмові, де Нора могла з певністю долучитися. Вона почувалася як учениця водій на жвавому перехресті. Чекала, коли буде безпечно їхати. Був там і Юго. Він і далі справляв враження людини, яка прадше перебувала в Антібі чи на пляжі Сентропе. Коли він на неї дивився, Норі було незатишно аж надто сильне відчуття, що за тобою спостерігають. Коли всі поспішали до своїх суходільних осель, які нагадали Норі університетський гуртожиток, але в меншому масштабі, більш дерев'яний і по-скандинавськи мінімалістичний, до Нори підбіг його Порівнявся з нею. «Як цікаво», – сказав він. «Що саме?» «Як за сніданком ти мене не впізнала». «А що, ти ж теж мене не знав». «Звичайно, знав. Ми години дві вчора розмовляли». Нора відчула, ніби потрапила в пастку. «Справді?» Я уважно придивився до тебе ще перед тим, як підійшов, і бачу, що ти сьогодні наче зовсім інша. Це не чемно, Юго, стежити за жінкою під час сніданку. І я дещо помітив. Нора насунула шарф на обличчя. Дуже холодно, можна ми про це завтра поговоримо? Помітив, що ти